Ki látta? hetedikén, délután fél hatkor, moziba ment és azóta nem tért haza Fehér Kálmánné. Született Flügl Márta, 41 éves budapesti lakos. személyleírása. leírása. Magas növésű, de inkább alacsony, hízásra hajló, jobban mondva vézna termető. Szeme kék illetve zöldes, esetleg fekete. Hajszíne bizonytalan, téli kabátja sötétkék. kék. Helyesebben barna, de lehet, hogy szürke, melynek galéria prémmel szegélyezett. Pontosabban nem brém, hanem bársony, vagy semmiféle szegély sincs rajta. Különös ismertető jele, nő. A nyomra vezető sürgős értesítését várja, az aggódó férj.